Запаморочився, ніби то світові, а не Андрієві поставили колись діагноз «струс мозку» плюс «анемія», що прикладалися людською мовою одним єдиним словом «слабак». Вересень несподівано ж бурнув йому в обличчя вологими краплями. Знову дощ? Ні. Небо чисте, глянцеве. Андрій поморгав, розсіюючи туман перед очима. «Ага, фонтан можна зупинятися». Він упав на мармуровий бортик, вмостив на колінах дівчатку і спробував передихнути. У горлі пекло, як у духовці. Руки відмовлялися виконувати визначені ще Дарвіном функції, наприклад, хапати каменюку чи палицю. Слабак. Дивися, сліпий дощ. Дрібнюсінькі бризки сипалися на них під глянцево синім небом, а він не мав сили заперечити, що то не дощ. Хай дитина тішиться кому від того зле. Раптом Андрій стрепенувся і придивився до дівчинки. Здається, чи насправді вона порожавіла, та й дихо якось легше. Можна зам'яти розмову, чекати наступного нападу. Можна. Твій тато дуже любив твою маму. Він це сказав і сам здивувався, що не відчув жалю. Переріс власну заздрість. Скоріше за все, змучився настільки, що перестав її відчувати. Чесне слово, любив. Просто він забувся і сказав, замість любив, вбив. Ти ж забуваєш деякі букви, що ми з тобою порозвішували? А так і твій батько забув. Мишка спохороніла. «Хіба тато теж жабуває букви?» Не могла в це повірити. «Треба казати теж. Він інколи забуває. І ти? Ага. Я, наприклад, вже забув, як ти назвала цей дощ. Глухим чи що? Сліпий. Я кажала, сліпий. Ти дурний. Величезна брила звалилася з його душі. Ніколи не замислювався над тим, наскільки добре бути дурним. Жива й здорова мишка завовтузилася на колінах. Хочу мороже, ха. Ти чу, купи мені мороже. Чого ти регочеш? Бо ти мокра. Я не мокра, ти мокрий. Так вони зачипалися, поки не побачили знайомого Форда з якого вискочив іще знайоміший їм чоловік і бігнув простець парком прямо до них. дориготалися. «Тато! Сам! Остап! Він! Він!» «Почекайте!» Виставив Андрій руку долонею вперед. Чоловік перейшов на крок, не зводячи з дочки тривожного погляду. «Що вони там собі надумали? Що він її викрав? З нею все добре. Але привізіть, будь ласка, Остапа. Скажіть Антонові, що привіз Остапа. Ви чуєте мене? Ігор Васильович його не чув. Ще кілька кроків, і віру вирвуть з Андрієвих рук. А з нею протипоказано так поводитися. Вона органічно не сприймала насильства у будь-якому вигляді, так само, як він. Послухайте, це дуже важливо, Покажіть їй Остапа, бо вона гадає, що ви його вбили. Скажіть їй, що ви ніколи його не скривдите, що ви любите його так само, як її. Скажіть їй це, будь ласка. Пересохле горло збунтувалося. Щось він занадто часто кричить останнім часом. Кричить і не може докричатися. Кинь все і ходи зі мною. Бранів над вухом звабливий вересень, вміло прикидаючись сліпим і бездомним, він, який бачив усе наперед і не потребував дому з розкішними фіранками, бо потім можна не встигнути. Ні, я такий знахідка для психіатра. «Що ти мелиш?» – нарешті зупинився лікар. «У погляді схвильованість, але вже без надриву. Плюс знайома нормальна для цієї людини злість». «Нормально щодо Андрія Шелепінського. Ти здурів? Так, я вже знав, я ненормальний. Ви так довго всі мене обзивали, що я повірю в це і здаюся. Де мені розписатися?» «Не чую». Андрій жестом показав на горло, зірвалося.